Itt? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az Ugló Önkormányzat támogatja. Jó reggel kívánok Hát a beszélgetésünk úgy alakult, hogy akár fél kilencig is tarthat, hogyha ő ráér, vagy ráérsz, hiszen tegeződtünk már a legutóbb. Először is a Képfajáncsis szellemének megfelelően azt kérdezem tőled, hogy milyen volt ellátogatni? Te az ATV-ben voltál? Igen, igen, igen, ott voltunk most. Milyen volt egy olyan tévébe elmenni, amely tegnap este legalábbis a Kejfej Jancsi és az Én vagyok, és az Én műsorom szempontjából, ami Én vagyok, történelmet írt, és egy olyan förmedvényt engedett a képernyőre, mint amilyen a vonagáborokkal készült magánszféra, ami után szerintem ciánozni kell. A szobátvit és a szoros értelmében is akár. Milyen volt ez követően? Ki volt a műsorvezető? A Klug Emilia voltam műsorvezető, én nem láttam ezt a vonást. Én ezt értem, én ezt értem, csak szeretné mondani neked, hogy... Elkoztam, hogy az ATV-k volt a tegnapi Liget Fórumon, ugye a zsiradó... Jött, aztán nem küldő a híradóba, én nagyon csodálkoztam. Én ezt értem, de nem szeretném átugrani azt, amiről eddig beszéltem. Csak azt szeretném neked elmondani, hogy én egy olyan világban nevelkedtem a Magyar Rádióban, ahol volt olyan platform, ahol egyébként nem léptünk ki a rádióból azért, mert a vasárnapi újság azt tükrözte, amit, de közben tüntetés volt, és közben volt olyan, hogy a politikai adások főszerkesztőségén valakit azért büntettek meg, mert a vezetés kijelölt számára egy de az illető nem volt hajlandó beszélgetni vele. Én nem mondom azt, hogy én megrólak téged amiatt, hogy elmentél az ATV-be, de szeretném elmondani azt, hogy miután én egyik nap seminek se tulajdonítok jelentőséget, másnap meg mindennek, én a maga módján biztos szóba hoztam volna a beszélgetésben, Krug Emilia tízes tízeskálán tízesre zavarba hozva, mert én őt nem tekintem újságírónak, hogy milyen egy olyan tévében dolgozni, ahol ilyen műsor kerülhet adásba. Áldön én ezt értem, hogy nem akarta, de azt kérdezem tőled, anélkül, hogy az atyukád, apukád vagy az anyukád lennék, áruld már el nekem, hogyha van egy fórumnak egy, egy menetrendje, és van egy játékszabálya, akkor egyedüliként az kétszer miért rúgott föl? Miért, van a, a tegnapi fórumról megvolt a játékszabálya, két ember rúgta föl, az egyik el is ment, azok el is vesztették a maximális szimpátiámat, egy ember pedig kétszer szekte meg, akivel most beszélek, és az te vagy. Tehát hogy veszette ez a bátorságot? Ha miért gondolod, hogy ez jól áll neked? Miért gondolod azt, hogy te ezt megteheted? Én azt gondolom, hogy mindig jelezni kell. De mit kell jeleznem, amikor megmondták, hogy sorra fog szerülni? Azt mondták, hogy valaki elmondja a beszédét, és utána elmondhatják a kérdéseket. Te voltál az egyedüli, aki ezt kétszer megszakítottad. Igen, ez így van elismerem, én azt gondolom, hogy nem lehet annélkül beszélni a parkról, hanem beszélünk az épületet. Én ezt értem, de aztán megtehetted. Nem arról volt, szó, hogy téged el akartak hallgattatni, hanem arról, hogy aki, amikor éppen a traviátában énekelnek, az alatt a közönség ritkán szokott a köz... a... beleszólni az előadásba, utána oda mehet az énekes. De minden hasonló szánt, nem is tudom, hogy ezt miért mondtam, te is jól tudod. Én csak azt szeretném neked mondani, hogy adott esetben az irántad érzett antipátiát a saját viselkedésednek köszönheted. Meg, hogy igyekszünk uh, jelen lenni. És ez nehéz. Én ezt értem, hogy igyekszünk, de igyekszem. Ja, és ez nem a jelenlétel van összefüggésben, hanem a soksággal, az, hogy sok vagy, ki? és ennek a sokságnak nincs oka, mert nem arról volt szó, hogy ott el akarnak téged hallgattatni, hanem arról, hogy van egy menetrend. Ehhez képest nem engedtek be majdnem ötszer embert, regisztrált. És üres székek voltak a teremben. Tudommal, olyan embert, aki regisztrált, olyat mind beengedtek, olyanokat nem engedtek be, akik nem regisztráltak, mert nem is regisztrálhattak, mert nem képviseltek semmilyen. Az ímre, például, meg sok más szakértők miába regisztráltak, egyszerűen elkütötték az ajtóból. Én értem, de regisztrálni azok regisztráltak, akiket egyébként a, a meghívók regisztráltak. Tehát az, hogy valaki jelentkezett, az nem jelent. Tehát én uh, holnap fog beszélgetni a meghívókkal, vagy a meghívók egyikével, uh, aki ott ült a pulpituson, és meg fogom kérdezni, hogy volt-e olyan, akit nem engedtek be, akit egyébként regisztráltak. De a regisztráció az nem az, hogy valaki bejelentkezik, hanem az, hogy bejelentkezik, és a másik elfogadja. Hát jó, csak egy meg egy válogatott közönség van, és ha most annak hív meg, van mindenki. Ö, akkor utána ilyen kialakul egy hamis kép arra, hogy mindenki szimpatizál ezzel a dologgal. Én nem gondolnám, hogy az ott, levők azok, az ott levők mindenféleképpen megszűrt közönség volt, de azt gondolom, hogy akik egyébként ott voltak, azok a legkülönbözőbb szakmát képviselték, és mind el tudták mondani azokat a kifogásokat a ligettel kapcsolatban, amit akartak. Azok, akik kimaradtak, azok közül egyesek hangulatkeltők voltak, és mindig is azok voltak, és alapvetően olyan politikai szint vittek a történetbe, amit lehetett vinni, de amire már hosszú ideje szükség volt, hogy kivonják belőle, mert politikának sok mindenben helye van, de van egy olyan pillanat, amikor csak káros tud lenni, és most nem a Fidesz mellett tettem le a voksamat. Ja. A... Én azt gondolom, az a ebben az egész fórumban, és ezt kicsit nyissuk ki ezt a kört a, a szomati hogy maga Persanyi Miklós azt mondta, itt két éj vannak, és, és sokszor belül az ellenvéleményét fejezi ki, hogy a, a Várostigetbe kell -e ennyi és ilyen formájú épület. És szerintem ez, ami. Beszélhetünk arról, hogy milyen szín lesz a pad, meg ne megy a kerékpárút, vagy lesz-e, vagy lesz-e kutyafuttató, hogy beengedik a kutyásokat aligetbe, vagy ezentúl nem lehet szabadon a kutyát csétáltatni, vagy si át lehet -e biciklizni ezen azon a kerékpáros főúton, ami átvizet aligeten. Ha nem beszélünk arról, hogy 40 ezer nézetméteres épületek kerülnek, 8, 8 szintes épületek kerülnek a ligetbe. És hogyha ez, ez a vita nincs kinyitva, és ugye ez a vita elett el zárva az elén azzal, hogy hoztak egy kiemelt kormánybe ezt a akkor valójában ez csak egyfajta ilyen... Az a fias népfront uh, választás. Én azt gondolom, hogy ez részint hagzatos, részint igazad van, de szeretném ezt lényegesen kitágítani. Én már hetek óta beszélek arról, amióta megjöttem a szabadságomról, de szerintem előtte is beszéltem, csak a szabadságom óta tisztában a fejemben legalábbis én azt képzelem, vagy azt hiszem, hogy az egész országban való lét ilyen. Tehát amikor azt mondják, hogy itt diktatúra van, mások azt mondják, hogy nincs jogállam, két dolog lehetséges. Vagy megdönteni ezt a jogállamot, vagy elmenni külföldre, vagy együtt élni vele. Te is azok közé tartozol, akik együtt élsz vele. Elfogadod azokat a premisszákat, amelyeket egyébként naponta vitac, nem vagy külön a verseny Én Nem gondolom. Tehát én pedig gondolom. Az, a verseny Miklós is igyekszik. Oké, okay. szeretnék abba az 50 ezer tartozni aki elmegy az országból, már nem szereti ennek az országnak a hangulatát, vagy nem tud megélni. A másik felet írtakozik, egy harmad része meg dühöng, és, és nyel, és, és én azt szeretem, hogy az emberek jöjjenek el arra a demonstrációra, amit szervezünk, hogy mutassák meg, hogy nem értenek hogy egyet azzal a várost amelyik a római parton 1500-t ki akar vágni, amelyik a nagymező... Újra a még garázs területét, miközben már annyi lakos megmondta, hogy platánfákat szeretne ott, és nem egy kiirtott területet. Akik azt mondják, hogy igenis csúnyább lett a parlament előtti tér, hogy nincsen ott semmifajta árnyék és semmifajta zöld terület. És hogy a kormány minden alkalommal úgy vág ki fákat, és úgy változtat meg a fővárosban területeket. Itt még maga a főváros vezetése se ért egyet. Tulajdonképpen diktátumokkal, adhok alapon, Alapul egy, alakul egy olyan város, ahol nem lehet visszatcsinálni. Én ezt értem, de itt most keverő van szezon a fazonnal, miközben neked bizonyos szempontból ez az érdeket. Hát, jó. Belejt, hogy az egyes területek is keverve vannak, és én, aki most már elég hosszú ideje foglalkozom a városligettel, csak és kizárólag a fák kapcsán nehezen tudok rakni egy demonstrációt, amely a fákat tekinti főszereplőknek, miközben fa és fa, fakivágás és fakivágás is között különbség van, és e tekintetben uh, Persányi Miklós nem először és nem utoljára elég egyértelműen beszélt. Nyilván a fák egy szimbólumok, tehát a fák, de én azt gondolom, Jó, de valamikor a szimbólum túlnő túl nő magán a konkrétumon, és akkor már nem tudom, hogy amikor a fát vágják, akkor valójában mit csinálnak. Ez azt is meg, hogy én értem, hogy szimbólum, de amikor szimbólum erdőben élünk, akkor egyszerre csak egy olyan képes beszéd jön létre, amely az értelmetlenség határát súrolja, időnként át is lép rajta. Ezt eléggé jól tudom, mert a képes beszédben eléggé jelentős előrehaladást mutat. Nézzétek meg Budapest őterületeit, a de lényeg hogy hogy ne itt hogy ne kerüljön Budapest utolsó fövenyes partja veszélybe a római 950 szóval van. Tehát ezzel az egyszerűen azt a felelős várostervezést szeretnék kikényszeríteni az öllet. Ugyanazok az emberek, akik 80 ezeren tüntetnek kerékpár utakja, vagy azt azt mondják, hogy nem, nem, nem. Oké, okay, rendben van, de tegnap, akik kimaradtak, Mi? azoknak egy része egyáltalán nem volt etekérületben zöld ö, ö, ért harcoló valaki, hanem valamiféle zavaros politikai eszme ö, mellett kiálló... Állam. Greenpeace-ről sok Oké, rendben van, akkor olvasom neked, amit a Greenpeace-ről. A mai Ligetpark Fórumon megkérdezzük erről Perszeni Miklós is. Azt a választ kaptuk, hogy nincs felhatalmazása a városféket felújításának koncepcionális kérdéseiről egyeztetni, ezért elhagytuk a fórumot. Úgy gondoljuk, egy ilyen társadalmi egyeztetésnek feltétlenül meg kell előzni a Ligetpark Fórum sorozatát. Egyrészt ők is meg, de. ők is. De. Tehát a Greenpeace nem tud olyasmit tenni, A közvetlen életveszélyebben vannak a bálnák, talán. De itt nem volt ilyen közvetlen életveszély. Tehát rajtad kívül ők rúgták fel még a protokollt gratulálni tudok hozzá. Ahhoz pedig, hogy utána elmentek, abban azt tudom neked mondani, hogy olyan felelőtlenség van, ami alapján én a Greenpeace-ről greenpeace amblok nem fogok véleményt formálni, de csak azért, mert nem akarok olyasmit mondani, amit később visszavonok. Azt gondolom, hogy te cselekedtél bölcsen, aki egyébként maradt. Azzal, hogy elment, azzal egy politikai nyilatkozatot írt alá, miközben nem gondolnám, hogy a greenpeace egy politikai szervezet, de ha az, akkor az zöldet csak azután védi, miután politikailag nyerni tudott. De a Greenpeace annak idején, vagy például a legjobb munkacsoportot, tudnám mondani, a kormányzati is az ostoba, vagy értelmetlenül nagyméretű jelen is tiltakozott. Ez szerintem érdemes. Én nem arról beszélek, hogy tiltakozunk, vagy nem tiltakozunk, hanem arról, hogy azt követően, hogy ezt a választ kapja, távozik. A Greenpeace-nek a megmaradó projektben annyi feladata lenne, mint igen a csillag, de ők azt követően, hogy ezt a választ kapják, megtagadják az együttműködést. Az én szememben ez nem a Greenpeace. Lehet, hogy maga a Greenpeace a helyi szervezetével azonosságot vállal, akkor az a Greenpeace az én Greenpeace-em, de hát 12 éve olójáknak nem való a műsorra vagyok szarva. <gül> Szerintem, én most arra szeretnék beszélni, hogy ezt nyilvánosan beszéltük, arról sem kérdezel. Én ezt értem, csak azt értsd meg, hogy ezek mind, mind ide tartoznak. Tehát akkor, amikor egy eseményről beszélünk, azért is mégiscsak fontos az, hogy az emberek tudják, hogy milyen eseményről van szó, és ezt én a szó jó értelmében miért propagálom? Azért az azt gondolom, hogy nagy nagy dolognak, hogy ugye nagyon sok szűzölt szervezet van, amelyik általában védik a saját kiserdejüket vagy ilyen országos környező szervezetek. Kihadi mindenki a saját területére foglalkozott a római, sok a rómaival, a liget védődik. Jó, rendben van, mindjárt leszállok erről, kapsz egy szignált, és utána csak a, a tüntetésről fogunk beszélni, de árult már el nekem, hogy az a majdnem fiatal ember, aki melletted volt, önkormányzati képviselőnek mondta magát, és a liget köztársaság emberének, az ki volt? Az Kovács Balázs képviselő aki Zuglói Fideszes képviselő, amúgy a Magyar-Budaprítás Na még egyszer, ezt elvitte a cica. Mellesleg? mellesleg a budapesti kémény ipari vállalat igazgatója és Zuglói Fideszes képviselő. Értem, hát figyelj, az valami borzasztó volt. Tehát az a hűség nyilatkozata, amit ő ott tett, és amit gyakorlatilag az igényet a világán nem szólt semmiről, az nagyon jó volt, de az ember azt gondolta, hogy hát erre volt semmi szükség, de köszönöm, hogy segítettél. Sajnálom, hogy nem volt ott a polgármester, azt őszintén sajnálom. Szerintem ott kellett volna, hogy legyen. És azt, is, azt az aggodalmadat is meg tudom érteni, hogy végülis ugye ez egy elég fura fórum volt a tekintetben, hogy ugye elhangoztak a kérdések, amelyekre reflektált uh, Persányi Miklós, de nem válaszolta meg sem ő, sem más. Értünk. És sajnál érdekes volt, hogy utána uh, hivatkoznék a hírtévére, mindenki nézve vissza a híradó. A hírtévében elmondta Garten, akik tervezik a parkot, hogy ő se érte egyet az épületekkel, ott direkt neki szegezi a kérdést a szerkesztő. hogy ön szerint kellenek épületek, és akkor nagyon tisztességes, tisztességesen képzelni épületek, vagy kevesebb épület nélkül, vagy kevesebb épülettel ezt a projektet. Ez azért nagyon, ehhez két dolgot szeretnék fűzni. Egyrészt én azt gondolom, hogy ez maximális tisztelt, a Garten Studio részéről. Ha valamit nem mond el ott, akkor utána ezt mondani, ha én beszélnék vele, azt mondanám neki, hogy a nagy nyilvánosság előtt, akik ott vannak, akkor legyen bátor, és nem akkor, amikor külön kérdést intéznek hozzá. Én a projekt nevében erőteljesen elgondolkodnék azon, hogy együtt akarok-e valaki olyas valakivel dolgozni, aki kontextusát válogatva vagy váltogatva váltogatja a véleményét is. Értem azt, amit mondta? A és ne esik. Pontosan értem. Persányi úr ugyanezt csinálja, belőle tiltakozik, vagy. Nem, a Persányi nem ezt mondta. A Persányi tiszteletben tartotta a dolgot, azt mondta, hogy van neki külön ezzel kapcsolatos véleménye, de nem ezen a fórumon fogja megvitatni a Persányi. Pontosan elment a falig, és ezt el is mondta. A Garten stúdió lesrefutott Én, ha a városlig -e ZRT lennék és ilyen előfordulna további két-három alkalommal, én felbontanám a Garten stúdióval a szerződést. Nem azért, mert alkalmatlan, hanem azért, mert vagy kirugattatnám a vezetőjét, az ügyvezető igazgatót. Mert nem lojális. Nem azért, mert nem lojális, nagyon jól beszélsz, azért, mert a nem lojalitás a következtében a szakmaiatlanságát is előbb-utóbb fel kell betném, mert nem lehet valamit félszívvel megcsinálni. A Persányi nem mondta hogy fél csinálja, és én pontosan tudom, hogy miről beszélek. Így nem a Fidesz és nem a Városliget projekt mellett teszem le, vagy veszem el a voksomat, hanem azt mondom, hogy egyértelműnek kell lenni, és nem lehet olyannak lenni, beléd, hogy én is vagyok időnként olyan, hogy egyszer, ilyen, egyszer, olyan, annak függvényében, a fűvényében, hogy éppen milyen közegben vagyok. Az nem egy nagy kurszt. Hát igen. Jó, csak ne haragudjál ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy nagyon fontos dolog, és a te esetedben nem érdekel a Kádár rendszer, nem érdekelnek az előzmények engem, azért, de figyelj, te egy felnőtt ember vagy, és én is egy felnőtt ember vagyok. És veled kapcsolatban sokszor megjelenik az a kritika, hogy utólag nem mások előtt mondasz el dolgokat, és ezeknek van jelentőségük. Ne beszéljen így a garter stúdió, ha nem beszél a nagy nyilvánosság előtt így. Ne, ne beszél. A nagy nyilvánosság, igen, de igazad van, ott ezt jobban elmondhatták volna. Abszolút. Érdekel abszolút, érdekel. Abszolút, abszolút. A lerakott egy tervet, amiben nincsenek épületek. Abszolút, ebben teljesen igazad van, de ez a Garten stúdiónak a felelősség. És ha egyszer nekem módomban lesz velük beszélni, ezt el is fogom mondani, és valamikor találkozom a városéghez ZRT vezetésével, anélkül, hogy kikérnék a véleményemet, el fogom mondani a véleményemet. Most kapsz egy szignált, és beszélhetünk csak arról, amiről szeretnél volna. Van rá 6 perc, nem mondhatod azt. Általában más helyeken másfél perc szokott ilyenkor maradni. Én leteszem a nagy esküt, és tapasztalni fogod. Most szignál! A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatta. Zöld Budapest protestivál, védjük meg Budapest fáj szeptember 24-én, azaz szombaton délután három órától a vonalban Várnai László. Az előző beszélgetés folytatódik, de imáron kizárólag erről az eseményről. Figyelek! Na, az a az esemény, amit kitaláltunk, mert végre egyszer, lehet, hogy már ilyen régebben volt, én most nem tudok emíteni, az összes fővárosi környezet problémás, környezetet ártó projektet egyesítjük. Az összes civil szervezet kiáll egymásért, és azt mondjuk, hogy egyesítjük előnket, közösen védjük meg azt, hogy ez, amit éppen a favágás kezdődik. Vagy a, nem, nem, nem, a favágás, ez ilyen szimbólum. A olyan beruházást akarnak kivitelezni, amelyik árt a Beszélek a római partról, amelyik uh, ugye, 1500 fát vágnának ott könyvágyát, megépülnek közvetlenül a partvonalon, ez Budapest utolsó fővenyes partja, aki volt, ki tudja, hogy milyen a hangulat, mert ez a dolog megszűnne. Beszélek a utcai platánokról, ahol, ahol mindig megszűnnek azok a fák, ahol valami garázs terveznek, utána meggyógyulnak a projektet, visszavonják. Beszélek az Orty kertről, ahol a Töztolzáti Egyetem miatt már kivágtak 150 fát, és még 200-an körülbelül kivágás alatt, most is azt hiszem 25 fát kezdtek el vágni az elmúlt nap. Beszélek az Etele útról, ahol, ahol garázsok miatt, vagy parkolók miatt akarnak fákat kivágni és van még több ilyen projekt, és nem beszél a ligetről, ahol 4 600, 800 van körülbelül, szó, szóval amiket ki akarnak vágni. Mindezeket az ügyeket egyesítettük, és azt mondtuk, hogy ezen túl egyik szervezet a másiknak segít, és ha itt van probléma, oda megyünk, ha ott van probléma, oda megyünk, és most egy nagy közös tündetés szervezünk, azért, hogy Budapesten ne csökkenjen az öletület tovább, hogy ne történhessen az meg, ami megtörtént a parlament előtt, hogy lendületből a, Mi a menetrend. hogy két helyen is van egyszerre találkozó? Három helyen, van egy a Batyány téren, 14 óra 20-kor, van egy találkozó a Ludovika téren, ugye az Orcikelt és a 8.-9. kerületi lakosokat várjuk oda, ők mind a ketten odavonulnak az Erzsébet térre, mind a két menet, és 15 óraktól találkozunk az Erzsébet téren, zenével, a Dobbal, és onnan vonulunk a Hősök terére, ha egy nagy zenés, koncertes demonstráció lesz. Magán a Hősök terén, tehát a klasszikus a, a Műcsarnok és a Szép Művészeti Múzeum közötti területen? Impad és lesz mindenféle jó zene, Ridim Koloni, Besod zene, Felé Brodi János is, és elmondjuk többen, hogy miért tartjuk ezt a város szempontjából ártalmasnak. És egy este tízik tartó jó hangulatú buli lesz, tehát várunk minden korosztályt, mondjuk így. Megszoktál kérdezni, én is megkérdezel, mit vársz ettől? Én azt gondolom, és itt talán példa az internet tüntetés, és ezért is mondom, hogy örülnék, ha sokan jönnének el, hogy, a, hogy a, egyszerűen én, én azt látom, hogy az elmúlt két-három évben, amikor tárgyaltunk a különböző projektek kapcsán a, a tervezőkkel, hogy az gazdákkal. hogy hiába, tehát egyszerűen csak a tömeg, és csak a, csak a nyomás által hajnodok változtatni. Az internet tüntetésen ugye 10-15 ezer ember vonult egy hónapon át körülbelül. Minden héten megígérték, hogy amíg ezt vissza nem vonják, a következő héten is vonulni fognak. És akkor majd visszakozott lám, lám lett belőle, a Tamás Project meg mindenféle, de internet az adózat nincs. És akkor ugye az emberek a saját 5000 forintos évi internetadóinkért halandók voltak meg most. És mi azt egyik mindattal a 80 ezer biciklisztől, aki kritikálmászre eljön, a budapestiektől, akik ugye azt mások is köhögnek, és három évvel rövidebb ideig élnek, mert olyan levegő a fővárosban, tehát a legrosszabb legnossz, Európában hogy sétáljanak velünk egy délutánig jöjjenek el, és az ott létükkel mutassák meg, hogy ez a fajta városfejlesztés ez nem jó. És alkotmányok jönnek-mennek, meg sok minden változhat, meg át lehet nevezni a moszkateret teret és vissza. vagy egy épületet betesznek egy parkba, és hát kivágnak fákat, azt lehet visszacsinálni. Itt olyan fajta döntésekről van szó, amik száz évig nem megváltoztathatóak. És ha például a római felszámolják a Fővenyes partot, ott soha nem lesz többet olyan élet, mint amilyen van az a századfordulós tónakházas hangulat fog eltűnni a fűszfák alatt, a nyászák alatt, száz éves hatalmas gyönyörű fákról beszélünk, akik a azt tudja, hogy milyen hangulat van Már sehol nincs a fővárosban, és az örökre el fog tűnni. Ugyanilyen módon, aki a nagymező utcában sétált a platánok alatt, azt tudja, hogy az nem visszacsinálható, egy száz éves fa száz év alatt lesz ugyanakkora. amikor azt mondják, hogy ja, majd pótoljuk és üvütetünk ilyen új vastag az soha nem, mert nem fogjuk látni nagyfoként írtóra kitalálni a zöldtöletekért. Nem csak azért a idézőjelben pár fájért, háromezer fáról beszélünk összesen, hanem az összes ilyen eszetlen, erőből kivitelezett dolog ellen. Én azt gondolom, hogy ilyen, ilyen fontos a, a Budai Vár, nem tudom hány éve, 70-80 éve van a Nemzeti Galéria, ugye a Budai Várban mióta megszűnt a királyság. És e, semmi oka nincsen, hogy a nemzet legszebb festményeit... Szerintem nincs az 70-80 éve, de Hát öt, a 60-as ügyekben újtották. Igen, igen, igen, igen, tehát az... az, Nem, hát az, az... az... A, a jó határőtt a kiégett rom volt. Tehát, sem semmi értelme nincs, hogy minisztériumokat tegyenek be 6 méter magas belmagasságú gyönyörű kulturális palotákba, és, és emiatt, az ötlet miatt, ugye, hogy most Orbán Viktor is felköltözik a várba, és a minisztériumok oda kerülnek, lehozzák a, a Nemzeti Galériát és betegyék egy park között. Jó, azt mondom neked, hogy térjünk vissza rá hétfőn, beszéljük meg most az időpontot, és akkor beszélnénk más zuglói dolgokról is. Hány legyen hétfőn? Bármilyen. Te mondjad meg, légy szíves. 8 óra kottél. 8 óra 5 perc. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elmaradtam is Én is köszönöm, betartottam azt, amit ígértem. Pár a, a, a Képviselőjét. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Beszélvem Ugj Attilát és beszélgetek vele, de azt megelőzően arra kérem Önöket, hogyha gondolják, akkor kérdezzenek. 0679.3995 és 0679.3996 The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a best for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hip beat. The state where you never find a dance flow empty and pimp speed. On a mission for them greens. Leave me money making machines. A misog a 18. kerületően kormányzott támogatja. Jó reggelt lehet? Jó Mindjárt van egy kérdező is, ő külföldön van, tekintettel kell lenni a viszonyaira. Jó reggelt kívánok mindkét félnek. a a 18. kelet polgármestere van a vonalba, lehet kérdezni. Jó reggelt kívánok, polgármester úr. A múlt héten volt egy betelefonálásom a műsorban, én hallgattam a... A hozzászólását a, a, menekültügy, a menekültügyhöz, és a, a tökéletes ellentétes politikai pólusokhoz állunk közel. A, én meglehetősen kritikus vagyok a, azokkal, akik a, a nernek valamilyen szinten támogatói vagy részevői. Az ön tevékenységét, mint 18. kerületi lakos, az ön polgármesteri tevékenységét részben, vagy nagy részben ennek a műsor. Na, köszönhetően én nem tudtam nem szimpátiával követni. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy jól teszi a dolgát, és jól képviseli a kerületet. Ez tartott egészen a múlt hétig. Ez most volt hétfőn. Hétfőn, bocsánat. Amikor ezt a nyilatkozatát hallottam, vagy a, ezt a riportot hallottam önnel, én úgy gondolom, hogy részben megfelelősi vagy vagy alultájékozottságból, vagy tévedésből á, teljesen rossz uh, síkon kezeli ezt a problémát, és ez nekem óriási csalódás őszintén szólva. Az a kép, ami önök kialakult, ezen riport kapcsán teljesen, nem teljesen, de, de jó részt átalakult, és ez, ez nekem így nem esik jól, és úgy gondolom, hogy ezt az egész dolgot valóban helyén kéne kezelni. Ez a problémak teljesen másképp néznek ki, hogyha más lenne a, a, a miniszterelnök, és másképpen állna ezzel a kérdéshez, de hát azt is értem, hogy a részrevői ennek a... Ennek a kormányzati ciklusnak, mint önkormányzati vezető, és meg kell felelni a bizonyos követelményeknek, de hát a, aki korpa közé keveredik, azt megeszik ez a véleményem, és a, tulajdonképpen ennyien mondandó a kérdéssel kapcsolatban. Amennyiben lehet, akkor vonalban kéne maradni, hiszen lehetséges hogy lesz olyan reflektálása a polgármesternek, amelyre ki kéne még térni. Nem van. Okay, rendben, van figyelembe van viva a külföld. Polgármester úr, Értem, hát nem látjuk egyformán a világot. Én azt gondolom, hogy ez az a kérdés, ahol működik a törzsi logika. Tehát, hogyha ön nem, a betelefonáló nem kedveli a miniszterelnököt, illetve úgy gondolja, hogy a miniszterelnöknek a tevékenysége más egyéb dolgokkal kapcsolatban nem megfelelő, akkor nyilván ezt a dolgot sem fogja kedvelni. Én azt gondolom, hogy, hogy a törzsi logikán túl szerintem, ez az egész világ, ez azért, pontosan azért halad ilyen irányba nagyon sokszor és nagyon sok helyen, mert ugye a racionalitást és az itt próbáljuk onnan kizárni. Tehát mondjuk engem érdekelne, hogy mi az a, melyik az a pont, amivel a betelefonáló nem tud egyetérteni, ha racionálisan gondolkodik, és a torzító logikából kilép. Tehát melyik az a pont, amire az előző mindig a hétfői gondolatmenetből kifolyam. Jó, ott voltak németországi példák, volt bankkártya, nem tudom, hogy a betelefonáló bármire is akar -e ez így En hát ezek részle, részlet kérdések, ez a bankkártya használati dolog. Németországban a, a legalacsonyabb a bankkártya használat Európában. A németek használják kevesebb a bankkártyát valamilyen okból. Ezt nem tudom, de ezt a német kollégáim megerősítik. Uh, uh, én tudom, hogy a magyar sokkal kivándorlás, speciális kivándorlás speciális használat, használat, probléma. Csak ők ismernek, de amit csak ők ismernek. És gyakorlatilag pont azt akartam mondani, hogy még az sem működik. Tehát ezzel nem azt mondtam, hogy nem tudja használni a bankkártyáját, csak ez rosszul lehet interpretálva, mert nyilvánvalóan a, szerintem megint a törzsi logikából kiindulva, e, megpróbálnak e, olyan dolgokba belekapaszkodni, e, amit irracionálisnak, vagy furának vélnek. Tehát nem azt mondta, hogy nem tudja e, egy muzulmán ember használni a bankkártyát, csak azt mondom, hogy a szokások annyira mások, hogy ők abszolút nem használják, és ahol a párhuzamos társadalom gyökeret tud verni, ott az egyébként korábban működő e, Más típusú ö, szokásokat is, az nem csak feltétlenül kulturális, hanem akár gazdasági szokásrendszer, azt is átalakítják. A kérdés az, hogy ezt mi szeretnénk, vagy milyen mértékben szeretnénk, vagy hajlandóak-e vagyunk ezekhez a változásokhoz valamilyen formában viszonyulni. Tehát ezeket a kérdéseket akkor is fel kell tennünk, hogyha a jelenlegi kormányjal nem értünk egyet számtalan ö, kérdésben azokat a kérdéseiket, akkor is fel kell tennünk, akarjuk-e ilyen mértékben a saját életünket átalakítani, akarunk-e annyira másképpen élni, mint amennyire bennünket az, hogyha kialakulnak Európában egyre több helyen ezek a párhuzamos társadalmak, bele fog kényszeríteni. Hát ezek szerintem teljesen logikus kérdések, üggetlen attól, hogy ki mit gondol a kormányról, a miniszterelnökről, ki mennyire gondolja azt, hogy egy polgármester most kormánypártiként vagy ellenzékiként lesz? És én is azt gondolom, hogy egy közösség vezetőjének ezekre a dilemmákra a saját közösségében élőket fel kell hívnia. Aztán, hogy ők hogyan döntenek, az egy másik kérdés, hogy azt gondolják, hogy én érzem magam erősnek annyira, hogy ezeket a dolgokat... Végig tudom csinálni. A családommal együtt keresztül tudok menni, mert. mert... Nincs ilyen veszély. Tehát úgy érzem, érdekelne egyébként, hogy valóban mit gondol erről. Ez a dilemma, ez egy álságos dilemma jelen pillanatban. Nem állnak a magyar határon tömegek, akik be akarnak települni az országba. Tehát ezt azért szögezzük már le, hogy ez az egész problémakör egy buborék. Egy nagyon-nagyon a fújt búboré. Én azt gondolom, hogy ez pontosan ez az, amiben, amiben teljesen rosszul látjuk. Én távolaljam olyan tőle, hogy bárki is próbálja de azért egyetlen egy dolgot ne felejtsünk el. Én egy viszonylag egyszerű plédával próbálnám ezt szemléltetni. Észak-Afrikában a közel-keleten több száz millió ember él olyan életkörülmények között, amihez képest, a magyarországi, a közép-európai, hát még az észak-európai vagy a nyugat-európai életkörülmények maga a Kánaán, a földi paradicsom. Ettől, ettől a pillanattól kezdve, ha mi intézményesítjük azt, hogy az ő életükön úgy segítsünk, hogy őket beemeljük a saját társadalmunkba, mindenféle keretrendszer és mindenféle szabályozás nélkül. Ahelyett, hogy azt Nem, az, hogy nekünk az a feladat, hogy keretlen, ott nincs, nélkül meg az emlékezés, ott van, attól múlik, hogyan kezeljük ezt a problémát. Ott, bocsánat, nagyon rosszul hallottam. Tehát ahelyett, hogy azt tennénk, hogy azok az emberek, akik ott vannak, azon a mm. területen, ott biztosítjuk számukra a létbiztonságot, az oktatást, az egészségügyet a nevelés kérdését, akkor, akkor egész egyszerűen ezt a folyamatos szívóhatást ezt kinyitjuk. És ez a kérdés ez pontosan arról szól, hogy Európa milyen irányba megy Eznek az embereknek, illetve a közvetlen geopolitikai értelemben vett zónájában. Szeretne biztonságos, jól prosperáló, virágzó államok rétehozásokat, akár anyagi eh, módban is segítséget nyújtani és résztvállalni, vagy pedig azt mondja, hogy azok az emberek, akik eddig ott éltek, e, kereteket, méghozzá elég szíves kereteket biztosítunk arra, hogy jöjjenek Európába. És már teljesen mindegy, hogy ezt most milyen ürügynek, hívjuk, háborús veszélynek hívjuk a gazdasági... Eh, eh, Sőt, való menekülésnek hívjuk, stb. stb. stb. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az alapvető dilemmák, ezekről beszélni kell. Tehát ezek itt vannak a, a szomszédunkban. Nem lehet azt mondani, hogy nincsenek a határon. Ez becsukja a szemét, aki azt gondolja, hogy az a, az a típusú dilemma, hogy itt a párhuzamos társadalmak terjedése az napirenden van, hétről hétre, napról napra, óráról órára az egy árprobléma. probléma. Tehát becsukja a szemét. Hát el kell menni, el kell menni és meg kell nézni a nyugat-európai társadalmakban, a nagyvárosokban, Észak-Európában például, hogyan alakult át az élet. Hetel, hetente tesz, polgármester úr, hetente több városban is vagyok, jelen pillanatban is, Milánóban, Londonban, Párizsban, Brüsszelben, valóban vannak ilyen zárványok néhány helyen, de alapvetően, ha az ember a lajtán túra kerül, ez a probléma ilyen formában nem jelentkezik. Én úgy gondolom továbbra is, hogy ez egy politika függő, ez beállítása ennek a, ennek a problémakörnek, és hát ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Van itt egy e-mail, a, a telefonvonal felszabadult. Egyetlen egy dolgot hadd mondjak még ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez, ha ez a dolog, nincsen kibeszélve. Tehát a, a Ausztriában a Norbert Hofer előretörése. Ö, Németországban az alternatív afiú-dásland erőletülése az nem annak köszönhető, hogy egyébként ott megjelentek ezek a társadalmi csoportok. Tehát az, hogy a politikai néppárti középtől jobbra vannak mások, nem vannak köszönhető, hogy megjelentek ezek a, ezek a migráns csoportok, és a társadalom önmagában ilyen széles párhuzamos társadalommal találja magát szemben eltérő kultúrával, hanem bizony azzal, a bizony azzal, hogy erről nem beszélnek. Oké, okay, rendben van, van egy újabb telefonáló. Jöreget kívánok! Jó reggel, kívánok! Én itt próbáltam feltenni kérdést, akkor nem hallottam a műsor első felét, ezért elnézést kérek így utólag is, de visszautalva arra a hétvégi kampányrendezvényre, ahol polgármester úr másik két polgármestere itt részt vett, és én most túllépnék ezen a, a bankkártya problémán, ami, ami szóra se érdemes, annyira nem nevegyes indók, Ön beemelt egy új ő, politikai tényezőt, amit eddig még a Fideszről nem hallottam, hogy a török és a muzulmán nemzetek, hát a Törökország az ma-holnap uniós tag lesz, Törökország az vízummentességet fog kapni az uniótól. Akkor most hogy jön ide, hogy akkor mégis ellenségünk is nem jöhet? Mert ő szó szerint ezt mondta ezen a fórumon, hogy... Hogy a török és a muzulmán nemzetek nem ismerik a magyarországi bankkártya szokásokat, és ezért alkalmatlanok arra, hogy ide hozzánk jöjjenek. Tőlük is félni kell. Most nem nem mondtam. De hát szó szerint ezt meg lehet nézni a Youtube-on, uram. Nem mondja, hogy nem. Abszolút, vak, ez abszolút vak, és a következő ez, ez Biztos, hogy ezt mondtam, mert én utána néztem, hogy nem én, én Azt mondtam, hogy Németországban, Gerzenk és vannak, a többi kisebbség által használt szokások és szokásrendszerek annyira mások, hogy még a bankkártya használat is háttérbe szorult egy ilyen országban, amelyik a lévő van. Ennek van egyébként valami videófelvétel, amit meg lehet nézni? Jó, így van, persze. Így. Én azt kérdeztem, hogy van-e, mert ha van, akkor meg kéne nézni. Van. Annak... Én megnéztem. Bocsánat. Én ezt értem, de akkor azt el kéne nekem küldeni, annak a távolétében nem szeretnék ö, olyasmit állítani, tényként beállítani, amit egyébként nem tudok. Ön az egyébként, aki e-mailt küldött SZG monogrammal? Úgy szerint így van. Jó, rendben van, tehát ön ezt meg is írta, én ezt tudomásul veszem, de azt kell, hogy mondjam, hogy amíg ezt nem látom, polgármester úr tud róla, hogy ez látható? Nem, nem, nem, nem. Ha bárkinek ez a múlt hét szombaton talán tartott, ennek mi volt a műfaja? rendben, akkor ennek megvan a videófelvétele, vagy azért mert felvette teljes egészében, vágatlanul, vagy a Youtube-on valaki látta, mert valaki azt oda felrakta, akkor arra kérem önöket, hogy erről legyenek szívesek engem tájékoztatni, mert e, nem ugye van kivételes módon elbírálva, e, mindenki kivételes módon van elbírálva, nem állítok olyas, mint amiről egyértelműen nem vagyok megbizonyosodva. Jó reggelt, kívánok! Én egy kérdést tennék csak szolgálmasan, nem vitatkozva azzal, amit ő elmond, ez az ő álláspontja a másoknak már. Ő jónak tartja -e, kibeszélési formának tartja -e, ezt a népszavazást. Ez egy megbeszélése, ez egy konzultáció, vagy ez csak egy, akár más. Az elő, a, a, annak fényében, amit az előbb elmondott, hogy ezt ki kéne beszélni. Persze, én azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen, és ezen kívül még számos ilyen beszélgetés, de én azt gondolom, hogy ezért kellene akár az ilyen beszélgetések, mint az első betelefonáló, aki tetszett hivatal elmondta a saját álláspontját, én elmondtam, amit én láttam és én tapasztaltam, ebből kell megszületni annak a típusú konszenzusnak, amit aztán utána az egész magyar társadalom végig tud vinni. Ugye a legnagyobb probléma az az, hogyha a magyar társadalommal egyeztetés nélkül fog majd történni valamit. Önnek ebben igaza van, de ahhoz, hogy egyébként ez a konzultáció meg legyen, elnézést a felzárkoznék a betelefonálóhoz hogy ilyen jellegű konzultáció az elmúlt időben nem nagyon van fel van festve, nem egy, ezer ördög a falra, azzal, hogy azonnal lejön. Én azon szerencsések közé tartozom, aki ezen a héten és a jövő héten is tud Navrasticis Tiborral beszélgetni, aki egyébként egy politikai családban van önnel, és egy tízeskálán egyesre gondolom önöket egymásnak kuszítani. Ön pontosan ismer engem, és valószínűleg Navrasticis Tibor nálam sokkal jobban. Egyedül ebben a műsorban szerepel, és permanensen beszélgetünk arról, hogy mekkora Magyarországon az alulinformált az unióval kapcsolatban, nem csak a migráns helyzettel kapcsolatban, hanem az unióval kapcsolatban, információhiányosan, érzelmi beállítottsággal ezt az október másodikai népszavazást lebonyolítani lehet, de ha valakinek fenntartása van ezzel kapcsolatban, én azon kevéssé csodálkozom. Ezzel én is együtt értesz. Hát. Jó, csak át akkor azt kérdezi a hallgat, hogy hol itt a konzultáció? azért gondolom, azért hogy erről beszélgetni kell. Azt értse meg, hogy az visszás. Az ön esetében nincs erről szó. És most aztán mondhatják azt, hogy én hogyan végeztem el a nyelvemet az ön hátsó felében, hiszen mi erről magánemberként ezerszer beszélünk, és én pontosan elmondja az élményét, és pontosan elmondja azokat a családi vonatkozásokat, amelyek révén ezeket beszerzi. De amikor az ember nap mint nap állami és nem állami televízióban azt látja, hogy hogy rajzanak ki a Fideszes országgyűlési képviselők különböző lakossági fórumokra, ahol ahol nagyjából ugyanannak a naprend, ugyanannak a menetrendnek, kvázi forgatókönyvnek a mentén beszélnek, az bennem visszatetszéskelt, és akkor olyan elegánsan fejeztem ki magam, amilyen elegánsan egyébként a mai mentális állapotomban csak ki tudom magam fejezni, mert minimálisan se látom azt az elkötelezettséget azon a képviselőn, belétve a tájékozottságot, amit őről tudok, amit egyébként ott egy lakossági fórumon kifejt, ahol egyébként csak és kizárólag ellen propaganda történik, de most leviszem a hangsúlyt, és hogyha a hallgató akar, mi nyilvánulni ám legyen. Igen, mert nem kaptam választ. Én azt gondolom, hogy, hogy a szolgámesszer úr sem, de lehet, hogy most megszáffolt, állítja azt, hogy előbb kéne, nem előbb kéne konzultálni, és utána szavazni. Ezeken a, a, a propaganda plakátokon fényállítások vannak megfogalmazva, amiről bár egyébként kimondta azóta már a választási, Iroda, hogy ha ezek nem tények és nem igazak, akkor sem számít, mert ezek vélemények. De hát hogyha ezek vélemények, akkor először meg kéne beszélni a véleményeket, mikor ezeket ütköztetjük, akkor utána most szavazunk valami. Valamint a parlamentben előbb megszavazanak egy törvényt, és utána nyújtanák be. Ben -ben nem, egyben egyet tudok érteni. Tehát én azt gondolom, és én hiányolom is a vitát. Tehát uh, hiányolom azokat a. Azokat nem szív. És hogy én Ilunk, uh, hogy én most. Uh, megpróbálja mindból a, a, a politikai e, térfél baloldalán álló szervezeteket, hogy próbáljanak ebből a kérdésből valamiféle vitát elállni, vagy valamiféle e, vitát, csak az a baj, hogy ők, ők vagy a bolykottot, vagy a, vagy a kivonulást választják ebből, pedig ez a... Szerintem az ő szempontjukból sem egy túlságosan szerencsés, és az ügy megoldása szempontjából sem egy túlságosan szerencsés válasz. Nyilvánvalóan e, a... Valamely szlóféle szükségleti piramis, ugye, amelyik szükségleti piramis a politikai és a, és a kereskedelmi marketing alapját szolgálja, aminek mentén szokták mindig megtalálni azokat az érzelmi pontokat, amin keresztül valaki megszeretne, valakit nyerni a saját véleménynek, gondolatainak, vagy a saját termékét szeretné értékesíteni ezáltal. Nyilvánvalóan ezeken, ezeken a húrokon játszik mindenki, aki a politikai marketing eszközeit használja. De azért ezekben a kérdésekben emellett még azért lehetne egy olyan síkon egy vitát generálni, amelyik, amelyik ezekről a tényekről beszél. És én azt mondom pontosan, hogy, hogy ha, ha, ha azt a logikát követjük, amit egyébként, a, és én tényleg nem akarom úgy, hogy nem tudják megvédeni magukat ebben a műsorban a politikai baloldal képviselői, ahelyett, hogy vitát generálnának, kivonulnak ebből a térből, és, és azt mondják, hogy legyen bolygó, meg aki, aki ezeket a dolgokat állítja, az mint hülye. És abból a, ebből a nézőpontból nézve az lesz a következmény ennek a történetnek, mint ami Ausztriában a következménye, hogy gyakorlatilag az a politikai közép által működtetett rendszer, amelyik két-három évtizeden keresztül működött az recseg ropog, és most már gyakorlatilag június óta képtelenek egy köztársasági elnökválasztást lebonyolítani, mert, mert nyilvánvalóan nem, nem tudják egyáltalán, hogy ezzel a, ezzel a Norbert hoferféle szabadságpasszi kiírással szemben hogyan tudnak majd megfelelni, és inkább folyamatosan elhalasszák a második fordulónak az újraszavazását. Németországban ott van az alternatíva Németországért nevű mozgó a mozgalomnak a, a folyamatos előrevetése, és hát nézzük meg, hogy Berlinben, amelyik a, amelyik a, a, a liberális sokszínűség, a multikulturalizmusnak a, a, a hazája, ott képes volt 15%-ot elérni, 147 ot érte el az alternatívak fődárcsán. Köszönöm szépen. Az a kérdés, hogy van-e kérdés, mert én nem fogok kérdésvel feltenni, és nem is lesz más téma, hiszen az nem nagyon állna jól. Ezt a mai fél órát a polgármester úrral együtt arra szántuk, hogyha van reflexió, kérdés, óhaj, sóhaj, panasz, a hétfői megnyilvánulásával kapcsolatban, akkor azt tegyék meg, de itt van egy hallgató. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt A hétfői beszédet a polgármester úrtól, és már akkor is próbáltam kérdezni, hogy mi a különbség a 18 ezer ember letelepedési kötvények között, illetve a, a befogadásra előírt menekültek befogadása között. Igen, értem a kérdést, ez egy ügyes kérdésnek tűnik, de a lényeges semmi köze Tehát a betelepedési kötvény, egy irányított, ellenőrzött, nemzetbiztonsági kockázat. Igen, hát éppen most történt egy olyan eset, amiben kapcsolatban Hajdú János és olyan pillanatokat produkált a hírtévé TV riporterével, amely nem válik dicsőségévé ennek az országnak. Tehát ott te. is úgy tűnik, hogy Lukas a háló, vagy tud Lukas lenni a háló. Tud Lukas de a háló, de kétségkelenül sokkal kevésbé Lukas, mint abban az esetben, amikor egy amikor, teljes egészében Ebben igaza van, de ott mindenféle átvilágítás tört. kellett volna, hogy történjen ezek az átvilágításon együtt is átjött valaki ezen a kapun. Hát ez az lehet, hogy átjön, könnyen lehet, hogy azon keresztül is átjön, de azért az, abban egyetérthetünk, hogy jóval alacsonyabb a kockázat. Tehát, hogyha valaki, de ugye itt arról van szó, hogy hogy, hogy, a hogy a társadalom fölállít bizonyos kapukat azokon a kapukon keresztül. Önnek ebben igaza van, itt valójában, és önnek ugye egy olyan kérdés, én, én nem szeretem ezt az összehasonlítást, és általában nem is teszem lehetővé. Ugyanakkor azt mondják, hogy ami pénzért mehet, az. Tehát, hogy az, az itt a vád, hogy van egy olyan minősítés, ami abból adódóan, hogy pénzzel jár, ebből adódóan kiskaput teremt, és azt kell, hogy mondja, hogy ennek az indokoltságát nem tudom teljesen kizárni. Hát e, nyilván valóban, de az egész világon így működik, hogy e, akik hozzá akarnak férni akár gazdasági kapcsolatokhoz, akár politikai e, rendszereken keresztül... Ebben igaza van, de azt kell, hogy mondjam, hogy ennek az ügyintézése válik aztán olyanná, ami a nép szemében negatív, hiszen ön is naponta olvashat arról, hogy ennek a pénzügyei milyen keszekuszán zajlanak, és ez az emberekben lehet, hogy önmagában ettől kezd visszás lenni, nem is magától a jelenségtől. <sírt> összekapcsolják ennek következtében az összekapcsolhatatlan, Ó, vagy nem összekapcsolhatatlan? Ezt a népre kell bízni, de lehet beszélni a népet arról, hogy valami kifogásoljon, de a nép többen van, mint én. Hát beszédett, ez de, de, de teljesen minden, Ebből az ügyintézést kell kifogásolni, nem pedig az intézmény. Ö, én azt gondolom, tehát Jól beszél, csak az a helyzet tudja, hogy ebben az esetben is mindaz, ami ezt a népszavazást körüllengi, mint hangulat, ott is azt kéne tudni abból kivonni, és az emberek zöme beleértve engem nem tudja kivonni. Tehát van a dolgok között némi hatása, nem is ugyanaz. Én azt gondolom, hogy ha valamiben a az a kormány felelősség terheli az pontosan az, hogy, hogy a diskurzusnak az ilyen, ilyen részét, vagy az ilyen sokszínűségét nem teszi, vagy nem tette ebben a kérdésben jelen pillanatban, eddig az időpillanatig lehetővé. Vagy, vagy, vagy nem kezdeményezte, hogy ez kialakuljon. Hát nyilván az ellenfél sem kényszerítette arra, hogy ezt megtegye, de, de én azt gondolom, hogy diskurzus nélkül erről a kihívásról nem beszélhetünk, ez egy olyan összetett probléma lesz. És ezt kell mindenkinek megérteni, ez nem arról szól, hogy a jelenlegi kormányzó párt és annak miniszterelnöke kitalálta azt, hogy a politikai népszerűsége fenntartása érdekében egy, egy, egy ilyen menekült politikai nem tudom micsodát itt hirtelen fölépít, és akkor ebből majd Ebből majd, ahogy Gyurcsány gondolta, majd egy következő választás, előrehozott választást megnyer, és akkor majd megint fog kormányozni, és utána a menekültek eltűnnek a rendszerből. De sokkal inkább azt jelenti, hogy az egész e, e, európai közösséget, magát az Európai Uniót, és az is hogy egyébként az egyik, e, de telefonáló nagyon jól mondta, hogy az egész Európai Unióval kapcsolatban e, vannak jó, jó, ez egy kivételes alkalom, ugye általában önkormányzati ügyekben ilyenről nem beszéltünk, most nem telefonálnak is, lassan le is jár az időnk, de amikor például a mostani pozsonyi csúcs találkozót a V4-ekből hárma másokképp látják, de ott nincs népszavazás, nálunk pedig van, az ember azt gondolja, hogy ez talán nem véletlen. <hállt> egész rendszert se kiköpni se én ezt értem, de a V4-ből hárman azt mondták, hogy nem volt eredménytelen, a csúcs egy ország mondta, hogy eredménytelen volt az Magyarország, és teljesen a Szijjártó Péter kilódását is néztem a BBC-n, ahol Szijjártó Péter, akinek tökéletesen külön a négy kereke, pár alkalommal volt módom ezt látni, olyan helyzetbe került, amit maga is szívesen elkerült volna. Ez a londoni no-go zónák. Sok számít ez polgármester úr. Tehát néha egy túlzás olyan árnyékot tud vetni, ami 12 egyéb állításra tud árnyékot vetni. Világos, én ezen nem tudok hozzászólni, mert én ezt a részét nem is nelem. nem jártam, de... De hát elmondta azt is Sziártó Péter, hogy az angol követség ezt már korábban, ő se gondolja így, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy annak érdekében, hogy eredményes és érvényes szavazás legyen, annak, érvény, annak érdekében azért nem kellene nagyon messze elvetni a súlykot. Ha ezt én is így gondolom. Ezt én is gondolom, viszont a, a, a vitáz valamilyen módon generál. Én ezt értem, csak a vitával meg vigyázzunk, mert pont az előbb beszéltünk, hogy a konzultációnak az a módja, ami létrejöhetett volna, az még nincs igazán. Most el kell, hogy köszönjünk. A hírek utának visszaívan Pétke egy perc erejéig, csak távirányítva vagyok, mert nincs ki, de akkor maradjunk abban, hogy három perc múlva ja. Egy perc erejéig, hogy nálam legyen az utolsó szó. Mi? és most. Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János. Az utolsó egy perc, tehát, hogy akkor ne, ne olyan legyen, tudja, olyan rendszeresen előfordul, amikor a riporter úgy csinál, hogy akkor ő lezárja az egészet, és akkor a másik azt mondja, hogy nem meg nekem még lett volna fél perc mondandó. Önnek megadom a lehetőséget. Figyelj, Hugi van a vonalban. Köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm azoknak az akik ide telefonáltak és elmondták az éreményüket akár a kerületből, azon kívülről. Én azt hiszem, hogy a diskurzusnak csak az elején vagyunk. Bármi is lesz október másodikán ehhez képest nekünk az elkövetkezendő években, de megkockáztatám, hogy akár az egész elkövetkezendő évtizedben nagyon sokszor kell majd ezzel a kérdéskörrel így, úgy, amúgy foglalkoznunk. És ez van egy csak a belegető. Nagyon szépen köszönöm, viszont Viszontlálásra. És most, Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.